Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah la wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahmihsan ila yaumil din wasallama tasliman kathira amma ba'du Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rasulullah SAW Aku bersaksi bahasanya tidak ada Sesembahan yang berat disembah Dan diimbadai kecuali Allah Tidak ada sebetul baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad Adalah hamba Allah dan Dia dari agama Islam Seandainya dia masuk ke dalam neraka Maka kelak akan keluar dari neraka Dan akan dimasukkan ke dalam surga dan setiap orang yang mengatakan La ilaha illallah dan tidak membatalkan kalimat La ilaha illallah dengan kesyirikan, dengan kebukuran maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga. Kullu Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Kecuali satu golongan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahasanya Ahlul Hakk Orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran Ini sedikit Orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran Mereka adalah sedikit Tidak banyak Tapi mereka adalah Jamaahnya Rasulullah SAW Dan juga para sahabat Selain itu seorang muslim Tidak tertipu dengan banyaknya Pengikut Karena ukuran kebenaran Bukan dilihat dari banyak dan sedikitnya jamaah atau banyak sedikitnya pengikut. Tapi dilihat apakah sesuai dengan kebenaran atau atau tidak, sesuai dengan al-Haq, Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ilah wahidkan kecuali satu golongan. Maka para sahabat Rasulullah ketika mereka mendengar kabar dari Nabi SAW tentang perpecahan umat. Dan bahasanya mereka masuk ke dalam neraka Kecuali satu golongan Maka para sahabat Yang mereka masuk Islam Ingin masuk ke dalam surga Masuk Islam Karena ingin jauh dari neraka Ketika mendengar kabar ini Langsung mereka bertanya kepada Nabi SAW Siapakah satu golongan ini Mereka mengatakan Wa hiya ya Rasulullah siapakah satu golongan ini ya Rasulullah artinya mereka ingin termasuk di dalam golongan ini dan tidak ingin termasuk di dalam 72 golongan yang mereka diancam masuk ke dalam neraka karena kebitahan yang mereka lakukan para sahabat bertanya kepada Rasul SAW siapakah satu golongan ini mereka ingin bersifat dengan sifat golongan ini ingin memiliki sifat yang, di, yang dimiliki oleh golongan ini apa yang mereka lakukan sehingga mereka selamat dari perpecahan umat dan mereka dijadikan masuk ke dalam surga Allah oh, maka Nabi SAW mengatakan hum mangkana ala mitri ma ana alaihi wa ashabi hum mangkana ala mitri ma ana alaihi wa ashabi mereka adalah orang-orang yang berada di atas Jalanku dan juga jalan para sahabatku. Satu golongan ini Disebutkan oleh Nabi SAW sifatnya Yang kalau kita bersifat dengan sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW Maka kita termasuk golongan yang selamat ini Beliau menyebutkan sifatnya dan mengatakan Mereka adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan nama lembaga atau nama organisasi atau nama kelompok. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan sebuah sifat yang kalau seorang Muslim dan juga Muslimah berusaha untuk bersifat dengan sifat ini maka dia termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun manusia tidak mengakui dia sebagai ahlu sunnah wal jamaah atau dia termasuk orang yang tidak dikenal tinggal di atas pegunungan atau di tempat yang jauh di pedalaman. tapi kalau dia bersifat dengan sifat ini yaitu berada di atas jalannya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya maka dia termasuk golongan yang dikabarkan oleh Nabi bahwasanya dia selamat dari neraka um mangkana ala mitri ma alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Dan di dalam sebuah riwayat yang lain, beliau menjawab dan mengatakan al-jama'ah. Mereka, itu golongan yang selama tersebut, mereka adalah al-jama'ah. Menunjukkan bahasanya, yang dimaksud dengan al-jama'ah di sini adalah Orang yang berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW Dan juga para sahabat Karena yang namanya hadir Ini saling menafsirkan satu dengan Yang lain Dalam sebuah riwayat belum mengatakan Mereka adalah orang yang Berada di atas jalan ku dan juga Di atas jalan para sahabat ku Dan di dalam riwayat yang lain belum mengatakan Ini adalah al-jamaah Berarti yang dimaksud dengan jamaah siapa? Mereka adalah Rasulullah SAW dan juga para sahabat Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan dengan baik Mereka lah yang dimasuk dengan al-jamaah Oleh karena itu dinamakan dengan ahlu sunnah Wal-jamaah Mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW Dan mereka berpegang teguh dengan jamaahnya Rasulullah SAW Dan bukanlah yang dimasuk dengan jamaah Adalah yang dianggap oleh sebagian Ya sekelompok orang mereka membuat jamaah baru, kemudian mengangkat seorang pemimpin dan dibayar, kemudian menamakan jamaah ini dengan Ya dengan sebuah nama yang di situ ada kalimat jamaah dan menganggap bahasanya inilah yang dimaksud dengan jamaah yang disebut di dalam hadis. Kita katakan bukan demikian maksud dari jamaah yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi masuk dengan jamaah di sini di antara maknanya adalah jamaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Rasulullah dan ini jelas maknanya dengan kita membaca dua hadis ini ada pun sekelompok manusia membuat membuat jamaah yang baru kemudian mengangkat seorang imam kemudian dibayar. Dan mengatakan bahasanya orang yang tidak membayar imam ini Berarti dia keluar dari agama Islam Atau dia masuk ke dalam neraka Sebagaimana dalam hadis ini Maka jamaah dengan pemahaman yang demikian Adalah jamaah yang memecah belah umat Ini adalah jamaah yang memecah belah umat Bukan jamaah yang menyatukan Apabila masing-masing diperbolehkan untuk membuat jamaah sendiri-sendiri dan mengangkat imam sendiri-sendiri, dan mengatakan bahasanya orang yang di luar jamaah ini maka dia adalah keluar dari agama Islam atau masuk ke dalam neraka maka hasilnya adalah perpecahan di kalangan di kalangan umat. Ini adalah makna jamaah yang ada di dalam hadis. Dan di sana ada makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan jamaah adalah jama'atul muslimin wa imamuhum. Jadi masuk dengan jamaah adalah jamaahnya kaum muslimin dan juga imam mereka, yaitu penguasa mereka, penguasa atau pemimpin mereka, penguasa yang sah, pemimpin yang sah, penguasa sebuah negara, pemimpin negara, baik dinamakan dengan raja atau presiden atau yang lain. Maka imam, penguasa dan juga rakyatnya, yaitu kaum muslimin. Mereka adalah jamaatul muslimin. Mereka adalah jemaah kaum muslimin. Dan ini disebutkan di dalam sebuah hadis yaitu hadis Hudzaifah Ibnu al-Yamah ketika beliau mendengar dari Nabi SAW tentang fitnah di akhir zaman. Dan Nabi SAW memberikan petunjuk kepada Hudzaifah, dannya adalah petunjuk bagi kita semua. Talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum Talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum Nala' engkau berpegang teguh dengan jama'ahnya kau muslimin Dan imam mereka, iaitu penguasa mereka Jadi masuk dengan imam di sini adalah penguasa yang sah Itu seorang penguasa Yang dia memiliki tiga sifat Yang pertama adalah ma'lum diketahui oleh semua orang dari yang kecil, yang besar, yang laki-laki maupun wanita mereka mengetahui dia adalah penguasanya apabila ditanya siapa pemimpinmu, siapa penguasamu mereka mengatakan penguasaku adalah pula diketahui oleh sebagian besar rakyat tersebut kemudian syarat yang kedua dia memiliki, dia adalah wujud. Dia adalah penguasa yang memiliki wujud. Diketahui dan dia memiliki wujud. Adapun penguasa atau seorang imam yang tidak ada wujudnya, diakini bahwasanya dia berada di dalam gua dan bersembunyi di dalam gua dan kelak akan muncul pada tahun sekian dan tahun sekian. Maka ini bukan jadi masuk dengan imam di dalam di dalam hadis disyaratkan seorang penguasa adalah imam yang wujud, seorang penguasa yang ada yang pertama diketahui oleh orang banyak bukan hanya diketahui oleh sebagian kecil dari manusia diketahui oleh dua orang, tiga orang atau sepuluh orang kemudian yang kedua, dia adalah imam yang wujud, dia adalah memiliki wujud di dunia bukan hanya sekedar khayalan atau impian kemudian yang kedua yang ketiga, mereka memiliki Penguasa tersebut memiliki kekuatan Yang dengannya dia bisa Mengatur Mengeluarkan peraturan sehingga ditakuti dan ditaati Ada pun seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang imam Tetapi dia tidak memiliki kekuatan Maka ini bukan yang dimasuk dengan imam yang kita diperintahkan Untuk taat dan juga mendengar kepada beliau Seorang penguasa yang sah Dia adalah penguasa yang maklum Yang diketahui oleh sebagian besar rakyatnya Kemudian yang ketiga, yang kedua dia adalah memiliki wujud Kemudian yang ketiga dia memiliki kekuatan Yang dengannya dia bisa mengeluarkan peraturan Menghukum orang yang bersalah Dan seterusnya Inilah yang dimaksud dengan penguasa Di antara cara selamat dari fitnah di akhir zaman apabila keadaan kacau maka kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin, yaitu kaum muslimin secara keseluruhan dan juga imam mereka, yaitu penguasa mereka menunjukkan larangan untuk memberontak kepada pemerintah dan sehingga seorang muslim kepada penguasaan adalah mendengar dan taat dan berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin dan juga penguasa mereka bukan membangkang dan juga memberontak kepada kepada penguasa yang sah. Ini adalah makna al-jamaah yang kedua. Adapun makna makna yang lain maka ini tidak sesuai dengan dalil. Jadi dalil yang ada dan di situ ada kalimat jamaah maka maknanya mungkin yang pertama adalah jamaah Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Atau yang kedua maknanya adalah jamaahnya kaum muslimin. Itu rakyat kaum muslimin beserta penguasanya. Inilah yang dimaksud dengan jamaah. Dan ahlu sunnah wal jamaah dinamakan sebagai ahlu jamaah karena sebab ini. karena mereka berpegang teguh dengan jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Dan mereka berpegang teguh dengan penguasa kaum muslimin. Mereka jauh dari sifat orang-orang khawarij. Sebuah aliran yang di antara doktrin mereka, ajaran mereka adalah memberontak kepada penguasa yang zalim memberontak kepada penguasa yang fasid. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. Di antara aqidah mereka adalah mendengar dan taat kepada penguasa yang sah, meskipun mereka adalah penguasa yang fasid, meskipun mereka adalah penguasa yang zalim dan ini berdasarkan Al Quran berdasarkan hadis Nabi SAW yang mutawatir, demikian pula ijma' para ulama' rahimahumullah. Adapun dari Al-Quran, maka firman Allah Azza ya wa Jal, Ya'iwa ladhina amanu, atia'ullaha wa atia'ur rasul, wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, dalam kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin kalian. Artinya, minkum di sini adalah minal muslimin. Selama dia adalah seorang muslim, maka kita diperintahkan untuk taat kepada seorang penguasa. Dan di dalam sebuah hadith, Nabi SAW ketika mengabarkan, rasanya kelak akan ada penguasa-penguasa yang malim. Yang meminta haknya tetapi tidak mau memberikan hak kita. Maka Nabi SAW, memerintahkan kita untuk tasma' wa tati' lil amir. Nalar kalian mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ukitha maluk wa in duriba dhahru. Meskipun diambil hartamu, meskipun dipukul punggungmu, fasla wa atii' maka dalam engkau mendengar dan taat kepada dirinya. Menunjukkan seorang pemimpin meskipun dia berbuat zalim kepada kita mengambil harta kita atau memukul diri kita, menyakiti fisik kita, maka ini tidak menjadikan seorang muslim keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya. Kita diperintahkan untuk bersabar, diperintahkan untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Adapun dari ijma berkata Imam Nawawi rahimahullah wa amma qitaluhum wa amma al-khuruj 'alaihim wa qitaluhum فَحَرَامٌ فَحَرَامٌ فِيْجْمَعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَخَطَنْ ظَلِمِينَ Beliau mengatakan, rahmat di dalam kitab Beliau Al-Minhaj, ada pun memberontak kepada penguasa. Dan, memerangi mereka. Maka ini adalah haram dengan ijma' kaum muslimin. Ini adalah haram dengan ijma' dengan ijma' Kaum Muslimin, wainkanu pasakatan lawlimin. Meskipun mereka adalah orang-orang yang fasik meskipun mereka adalah orang-orang yang lawlim, menunjukkan bahasanya ijma kaum Muslimin dari berbagai matahar. Hukumnya haram memerangi penguasa kaum Muslimin dan juga memberontak kepada kepada mereka. Selama mereka adalah kaum, seorang Muslim, maka tidak boleh kita memberontak kepada seorang penguasa. Baik, kemudian setelahnya ala mazhabi fuqaha al di atas ma madhab para ahli fikih di dalam agama ini Abi Hanifah An-Nu'man Ibnu Thabit Al-Gufi Beliau mengatakan ini adalah penjelasan tentang akidah Ahlussunnah Wal Jamaah Artinya yang akan disampaikan ini di dalam buku ini secara umum ini adalah akidahnya Ahlussunnah Wal Jamaah dan perkara akidah adalah perkara yang paling penting, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan. Yang akan boleh sampaikan di sini, yang akan boleh tulis adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah di atas madhab fuqaha ilmilla, di atas madhab para ahli fikih di dalam agama ini. Kemudian beliau menyebutkan tiga orang di antara fuqaha, di antara ahli fikih yang ada di dalam agama Islam. Siapa mereka? Yang pertama adalah Abu Hanifah, An numan ibn Thabit, Al-Kufi. Kemudian yang kedua adalah Abu Yusuf, Ya'qub ibn Ibrahim, Al-Ansari. Dan yang ketiga adalah Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hasan, Al-Syaibani. Tiga orang ini, rahimahumullah, mereka adalah bukaha di dalam madhab Abu Hanifah. Mereka adalah bukaha di dalam madhab Al-Hanafiyah. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua adalah Abu Yusuf. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaiban. Al-Imam Abu Hanifah, beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah. Meninggal pada tahun 150 Hijriah. Berkata Al-Imam al-Syafi'i, rahimahullah lemahkan barang siapa yang ingin luas ilmu fikihnya maka hendaklah dia belajar dari Imam Abu Hanifah Barang siapa yang ingin luas ilmu fikihnya maka hendaklah dia belajar dari Imam Abu Hanifah. Jadi menunjukkan pujian Imam Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua Abu Yusuf ini adalah murid dari Al-Imam Abu Hanifah. Murid dari Imam Imam Abu Hanifa Dan telah melazimi Imam Abu Hanifa selama 17 tahun Selama 17 tahun Beliau melazimi itu belajar Langsung dari Imam Abu Hanifa Dan meninggal Pada tahun 182 Hijriah 32 tahun setelah meninggalnya Imam Abu Hanifa Adapun yang ketiga Yaitu Muhammad Ibn Hassan Ashaibani Beliau juga murid dari Al-Imam Abu Hanifa Mori dari Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 189 Hijriah yaitu 39 tahun setelah meninggalnya Imam Abu Hanifah. Tapi di mana ulama-ulama yang lain? Kenapa di sini At-Thahawi hanya menyebutkan 3 3 ulama, tidak menyebutkan Imam Malik, tidak menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya? Karena di sini beliau yaitu al-Imam At-Thahawi ingin menulis kitab ini dan ditujukan khususnya kepada para pengikut Imam Abu Hanifa para pengikut Imam Abu Hanifa yang mereka mengaku bermadhab Imam Abu Hanifa di dalam masalah furuk di dalam masalah fikih, maka At-Tuhawi ingin menyebutkan kepada mereka bahwasannya Imam kalian atau Imam kita karena At-Tuhawi ini bermadhab Abu Hanifa Setelah sebelumnya beliau bermadhab Syafi'i Kemudian berpindah menjadi bermadhab Abu Hanifah Beliau ingin menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau Khususnya yang bermadhab Abu Hanifah Yang mengaku mengikuti Imam Abu Hanifah Dan mengagungkan Abu Yusuf dan juga Muhammad Ibnul Hasan Ashaibani Ingin mengatakan kepada mereka bahwasanya ini adalah akidah imam-imam kita yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan. Inilah akidah imam kita. Mengingatkan kepada mereka bahasanya kita sebagai seorang pengikut yaitu pengikut Imam Abu Hanifah dan bermadzhab Abu Hanifah, maka jangan sampai kita hanya mengikuti beliau di dalam masalah furu'. Hanya mengikuti beliau di dalam masalah fikih. Tetapi kita juga mengikuti beliau di dalam masalah apa? Masalah aqidah. Jangan sampai kita hanya mengikuti beliau di dalam masalah fikih, tetapi kita harus juga mengikuti beliau di dalam masalah masalah aqidah. Inginnya ini yang beliau ingin inginkan. Inilah yang beliau inginkan, yaitu mengajak orang-orang yang bermazhab Abu Hanifah saat itu untuk mengikuti Al Imam Abu Hanifah baik di dalam masalah usul, di dalam masalah aqidah maupun di dalam masalah fikih. Ini adalah tambih dan juga peringatan bagi kita yang mengaku mengikuti imam tertentu. Mengikuti, mengikuti misalnya imam Ahmad bin Hambad atau bermadab syafi'i. Jangan sampai kita hanya mengikuti beliau di dalam masalah fikih saja. Tetapi kita menjauh dari akidah imam syafi'i atau menjauh dari akidahnya imam Ahmad bin Hambad. Kalau kita memang mengaku bermadhab Imam Syafi'i Atau mengaku bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal Atau Imam Malik bin Anas Maka adalah kita mengikuti mereka Baik di dalam masalah akidah Maupun di dalam masalah furuh Di dalam masalah cabang-cabangnya Di dalam masalah fikih. Dan perlu kita ketahui bapak-bapak sekalian Akidah Imam yang empat Adalah akidah yang satu Imam Abu Hanifa Imam Malik bin Anas Imam Syafi'i demikian pula Imam Ahmad bin Hamzah semuanya memiliki Akidah yang satu, yaitu akidah yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Rasulullah. Di dalam masalah asma dan juga sifat, di dalam masalah tauhid, di dalam masalah as-sahabah tentang Ahlul Bait tentang hari akhir di dalam masalah kalamullah dan seterusnya, maka mereka memiliki aqidah yang satu mereka memiliki aqidah yang satu, tidak beda antara satu dengan yang lain mereka memiliki aqidah yang satu Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal tetapi kenapa di sini oleh al Hawi disebutkan di atas madhab Abu Hanifa? Karena beliau sedang berbicara dan sedang mengajak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang mereka rata-rata bermadhab apa? Bermadhab Hanafi. Mereka bermadhab Hanafi ingin menjelaskan kepada mereka bahwasanya apa yang beliau tulis di sini adalah apa yang diajarkan oleh al-imam Abu Hanifah dan juga imam-imam di dalam maghav Abu Hanifah. Ridwanullahi alaihim ajmain. Semoga Allah SWT meridai mereka semuanya. Dan apa yang telah diyakini oleh mereka. Min usulid din, Berupa pokok-pokok agama. Jadi yang akan boleh tulis di sini adalah akidah al-sunnah wal-jamaah. Dan apa yang diyakini oleh imam-imam tersebut. Berupa usulid din, Berupa pokok-pokok agama. Iaitu akidah. Dan apa yang mereka jadikan sebagai agama. Dan mereka beribadah dengannya kepada Allah SWT. Inilah yang akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Tahawi di dalam kitab ini. Yaitu aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Dan ini adalah Akidah Imam Abu Hanifah dan juga Imam-Imam yang lain. Kemudian setelahnya, beliau mengatakan, Naku'nu fi tawhidillah. Mu'taqidi nabi tawfidillah. Setelahnya boleh mengatakan maka kami katakan nakul maka kami katakan fi tauhidillah di dalam masalah tauhid kepada Allah muktahidin nabi taufiqillah kami meyakini dengan taufiq dari Allah artinya nah, di dalam kitab ini beliau akan menyebutkan tentang masalah tauhid dan ini menunjukkan kepada kita bahasanya kalimat tauhid ini bukan kalimat yang baru Sebagaimana yang dianggap oleh sebagian. Karena mereka jarang mendengar. Sehingga mereka mengatakan bahasanya kalimat Tauhid ini adalah kalimat yang baru. Yang didengung-dengungkan oleh sebagian kelompok. Padahal kalimat Tauhid ini sudah dipakai sejak zaman dahulu. Di sini Al-Imam atau Hawi dan beliau meninggal pada tahun 321 hijriah, Itu awal abad yang keempat. Mengatakan nakul fi tauhidilah kami mengatakan di dalam masalah tauhid kepada kepada Allah menunjukkan bahasanya kalimat tauhid ini bukan perkara yang baru atau kalimat yang baru dan di dalam sebuah hadis Nabi saw mengatakan ketika beliau mengutus Muaz ibnu Jabal radiallahu anhu ke negeri Yaman dan mengutus beliau sebagai seorang dai sebagai seorang juru dakwah Beliau katakan, "Kalau yang awal mata da'wah mereka, ialah Ayyuhiidul Allah. Inilah wahyu Allah. Hal yang pertama kali engkau da'wakan kepada mereka adalah ialah Ayyuhiidul Allah. Bagaimana supaya mereka mentauhidkan Allah Swt? Menunjukkan bahasanya kalimat tauhid ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan kalimat yang baru. Dan di dalam hadis yang lain seorang sahabat mengatakan, fa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah s.a.w. alaihi berihlal dengan kalimat tauhid. Maksudnya adalah mengucapkan labbaikallohumma labbaik. Labbaik la syarikalah, la syarikalah labbaik. Innal hamda wa nikmata ala tawwal mul la syarikalah. Seorang sahabat mengatakan Rasulullah SAW Berihlal dengan mengucapkan kalimat tauhid Itu membaca talbiyah yang isinya adalah tentang tauhid dan ini menunjukkan kepada kita bahasanya kalimat tauhid bukan perkara yang baru. Nakuulufitauhidillah muktakinna fitaufikillah kami mengatakan di dalam masalah tauhid kepada Allah ini dengan meyakini dengan mengiktuti Bi taufiqillah dengan memohon taufik dari Allah. Artinya beliau menulis tentang akidah al-sunnah wal-jama'ah ini dengan memohon taufik dan juga pertolongan dari Allah SWT. Ini adalah contoh yang baik dari para ulama. Para ulama al-sunnah wal-jama'ah ketika mereka menulis sesuatu, menulis sebuah karangan, maka tidak lupa mereka memohon pertolongan kepada Allah. Beliau mengatakan, Bi taufiqillah dengan taufik dan juga pertolongan dari Allah azza wajalla. Oleh kerana itu mereka ketika menulis kita diawali dengan basmalah. Diawali dengan basmalah, menulis bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena di dalam kalimat basmalah ini ada isti'anah kepada Allah azza wajalla. Karena ba di dalam bismillah maknanya adalah ba isti'anah. Bak yang maknanya adalah memohon pertolongan sehingga orang yang mengatakan Bismillah pada hakikatnya dia telah memohon pertolongan kepada Allah Azza Wajalla. Beliau mengatakan kami mengatakan di dalam masalah tauhid kepada Allah dan tauhid ini adalah inti ajaran para nabi dan juga para rasul. Tauhid adalah inti dari ajaran para nabi dan juga para rasul dan dia adalah termasuk perkara akidah yang paling penting. Dia adalah termasuk perkara akidah yang paling penting yaitu at-tawhid Beliau mengatakan Inna allaha wahidun la syarikalah Wala syai'a mitruhu Wala syai'a yu'jizuhu Wala ilaha ghairuh Beliau mengatakan rahimahullah Sesungguhnya Allah adalah wahidun Sesungguhnya Allah adalah satu La syarika lahu tidak ada sekutu baginya. Wa la syai'a mitluhu tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa la syai'a yu'jizu tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Wa ilaha ghairu dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali kecuali Allah. Ini adalah kalimat pertama yang boleh disebutkan ketika menyebutkan tentang aqidah al-sunnah wal Jamaah yaitu tentang masalah tauhid. Tentang masalah tauhid itu mengisahkan Allah. Wahhadayu wahidu tauhid artinya adalah mengisahkan. Jadi masuk dengan Tauhidullah Allah mengisahkan Allah adalah mengisahkan Allah di dalam perkara-perkara perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Azza Wajalla. Jadi dalam Al Quran demikian pula di dalam Sunnah Allah Swt menyebutkan tentang perkara-perkara yang merupakan Kekhususan bagi Allah Swt. Dan di sana ada tiga perkara yang Allah Swt. Sebutkan bahawa itu adalah termasuk hal yang khusus bagi Allah Swt. Dan tidak ada sekutu baginya di dalam perkara-perkara tersebut. Yang pertama adalah tentang al-uluhiyah, yaitu keesaan Allah di dalam masalah uluhiyah di dalam masalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah keesaan Allah di dalam masalah rububiyah dan yang ketiga adalah keesaan Allah di dalam nama dan juga sifatnya. Akan saya sebutkan di sini makna dari tiga perkara ini. Yang pertama adalah rububiyah. Allah swt esa di dalam rububiyahnya. Allah swt esa yaitu satu di dalam rububiyahnya. Tidak ada yang Serupa dengan Allah di dalam rububiyahnya, dan jadi masa dengan rububiyah di sini adalah al khalq ar rizq dan juga at-tadbir. Itu Allah swt esa di dalam masalah penciptaan, Allah swt esa di dalam masalah pemberian rezeki, memberikan rezeki, dan yang ketiga Allah swt esa di dalam masalah mengatur alam semesta. Ini adalah rububiyah Allah yaitu Allah SWT Dialah yang mencipta, dialah yang memberikan rezeki Dan dialah yang mengatur alam semesta Ini adalah makna Rabb Ini adalah makna Rabb yaitu Allah al khaliq Allah yang menciptakan Allah yang memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam tiga hal ini Allah yang maha pencipta lah kali kail Allah, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Allah adalah ar-razzaq, lah rozik kail tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Dan Allah adalah al-mudafir, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali kecuali Allah Swt. Allah Swt. Maha Tegam. Allah khaliku kuli sheikh. Allah khaliku kuli sheikh. Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ini menunjukkan bahasanya Allah s.w.t. Al-Isa Di dalam masalah penciptaan Tidak ada yang menciptakan selain Allah s.w.t Bagaimanapun kesaktian dia Bagaimanapun kemampuan dia Dia adalah makhluk Adapun yang mencipta Maka dia adalah Allah s.w.t Yang mencipta satu-satunya adalah Allah s.w.t Kemudian yang kedua Allah yang memberikan rezeki Dan tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah Allah mengatakan "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi Dan tidak ada seekor binatang pun yang melata di permukaan bumi atau makhluk yang melata di permukaan bumi kecuali atas Allah rezeki mereka. Tidak ada makhluk yang melata di permukaan bumi baik hewan maupun manusia atau binatang lain kecuali Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kepada mereka. Dialah ar-rezaq Yang maha memberikan rezeki Bahkan Allah SWT Menulis rezeki Bagi masing-masing makhluk sebelum Allah Menciptakan mereka Allah menulis rezeki bagi mereka Sebelum menciptakan mereka Sebelum mereka ada di dunia Dan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW Inna allaha qaddara Maqadira al-khalaiq Qabla ayyahulukas samawati wal arq bi kamsina al Sesungguhnya Allah telah menentukan atau menulis takdir bagi makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga dan juga bumi. Sebelum langit dicipta, sebelum bumi diciptakan, 50 ribu tahun sebelumnya Allah sudah menulis rezeki bagi hambanya, menulis maut atau ajal bagi mereka. Dan apa yang mereka lakukan di dunia Allah subhanahu wa ta'ala adalah ar-raza Dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak akan meninggal sebuah jiwa kecuali sudah disempurnakan rezekinya Tidak mungkin seseorang meninggal dunia dan rezekinya masih ada di dunia Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut nyawa seseorang Sampai rezeki yang terakhir Yang sudah Allah tulis 50 ribu tahun Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Sampai kepada orang tersebut Kalau rezeki yang terakhir Sudah sampai kepada dirinya Baru kemudian dia meninggal dunia Berkena itu seorang muslim Yakin bahasanya rezeki Sudah ditulis Dan sudah ditakdirkan oleh Allah SWT Dan tidak mungkin kita meninggal dunia Sampai disempurnakan rezekinya Dan Allah SWT adalah Al-Mudabbir Iaitu yang mengatur alam semesta ini. Menghidupkan dan juga mematikan. Menggerakkan matahari dari timur ke barat. Menggelamkan matahari, merubah malam menjadi siang. Siang menjadi malam. Menghidupkan orang yang meninggal. Mematikan orang yang hidup. Allah SWT yang yudabbirul amra. Yang mengatur seluruh perkara. Dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah s.w.t Tidak ada seorang wali atau seorang kutub Yang mereka mengatur alam semesta bersama Allah s.w.t Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah s.w.t Tidak ada yang, yang mengatur alam semesta kecuali Allah Azza s.w.t Ini adalah rububiyah Inilah yang dimaksud mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya Yaitu mengisahkan Allah di dalam penciptaan Mengisahkan Allah di dalam pemberian rezeki Dan mengisahkan Allah di dalam pengaturan alam semesta Tidak ada yang melakukan itu semua kecuali, kecuali Tidak menyerahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Berbagai ibadah Dari ibadah yang paling kecil sampai ibadah yang paling besar Baik ibadah yang berupa ucapan maupun berupa perbuatan Salat, zakat, kuasa Bernazar, menyembelih, isti'anah memohon pertolongan, istighatha memohon perlindungan, istighada berdoa dan seluruh jenis ibadah maka tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Azza Wajalla dan inilah yang dimaksud dengan tawhidul kuluhiyah atau tawhidul ibadah iaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Apa hubungan antara Tauhid al dengan Tauhid al-Uluhiyah? Tauhid al tadi disebutkan mengisahkan Allah di dalam penciptaan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Yang kedua, Tauhid ibadah, iaitu mengisahkan Allah di dalam ibadah. Apa hubungannya? Hubungannya sangat erat. Hubungannya, orang yang sudah meyakini dan mentauhidkan Allah di dalam Rubbiyah, Artinya meyakini bahasanya Allah satu-satunya mencipta Memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta Maka konsekuensinya Dia harus mentauhidkan Allah di dalam di dalam ibadah Tidak boleh dia menyerahkan satu ibadah pun kepada selain Allah Kalau itu adalah ibadah Maka dia serahkan kepada zat yang menciptakan Yang memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta Tidak boleh dia beribadah kepada zat yang tidak mencipta tidak boleh dia serahkan ibadah kepada zat yang tidak memberikan rezeki Dan juga tidak mengatur alam semesta Kalau sampai dia menyerahkan ibadah tersebut kepada makhluk yang tidak mencipta Tidak memberikan rezeki dan juga tidak mengatur alam semesta Maka dia telah berbuat dolin Iaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya Menjadikan seorang makhluk yang tidak berhak untuk diibadai Ibadiyah ini mengharuskan kita untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ini adalah hubungan antara tauhid yang pertama dengan tauhid yang kedua, tauhid rububiyah dan juga tauhid ululohiyah. Hubungannya adalah tauhid rububiyah ini mengharuskan seseorang untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Orang yang mengakui Allah swt adalah satu-satunya yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta maka konsekuensinya, dia harus mengisahkan Allah di dalam di dalam ibadah. Kemudian yang ketiga adalah Tauhid al-Asma wa-Sifat. Yaitu mengisahkan Allah di dalam nama dan juga sifatnya. Menetapkan nama dan juga sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasulullah SAW yang sahih tanpa menyerupakan nama dan juga sifat tersebut. Dengan nama dan juga sifat makhluk Kita tetapkan nama dan juga sifat Allah Sebagaimana di dalam Al-Quran dan Sunnah Tanpa kita menyerupakan nama dan juga sifat tersebut Dengan nama dan sifat makhluk Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal Tidak ada yang serupa dengan dia Yaitu dengan Allah Baik di dalam namanya maupun di dalam sifatnya Wahyu as-sami basir dan Dia adalah Dabb yang maha mendengar dan juga maha melihat. Dalam ayat ini Allah Swt menyebutkan bahwasanya Allah as-sami basir Allah maha mendengar dan juga maha melihat. Berarti Allah memiliki nama as-sami, memiliki nama al-basir. Dan di antara sifat Allah adalah as-sama, yaitu memiliki pendengaran. Dan di antara sifat Allah adalah al-basoor, yaitu melihat. Allah menyebutkan tidak ada yang serupa dengan dengan dirinya. Yaitu di dalam nama dan juga sifatnya tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wajalla. Jadi kita mentauhidkan Allah di dalam nama dan juga sifatnya. Kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana datangnya. Dan kita tidak serupakan nama dan juga sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Ini adalah tiga jenis tauhid yang disebutkan oleh para ulama' berdasarkan istiqra' yaitu berdasarkan penelitian dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah mereka meneliti dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW dan mereka menyimpulkan bahwasannya Tauhid ini terbagi menjadi menjadi tiga yang pertama adalah tauhid Hufiyyah yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah tawheed, asma, dan juga sifat Allah Azza wa Jaya. Ya, Dan kalau kita membaca awal surat di dalam Al-Quran dan juga akhir surah di dalam Al-Quran, maka kita akan temukan bahwasanya ketiga jenis ini yang ada di dalam Al-Quran semuanya. Yang pertama adalah surat al fatihah Allah SWT mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alami. Ini adalah Tauhid apa? Rububiyah. Segala puji bagi Allah, Rab semesta, alam. Ini adalah Tauhid Rububiyah. Itu Allah yang yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Allah yang mengatur alam semesta ini. Dia adalah Ar-Rab. Ini adalah Tauhid Rububiyah. Kemudian Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha penyayang lagi maha pengasih. Dan ini adalah pendetapan nama bagi Allah SWT. Dan juga sifatnya. Berarti ini tauhid apa? Asma dan juga sifat. Dan Allah ma'atakan, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Itu kami beribadah. Berarti ini adalah tauhid uluhiyah. Disebutkan tiga jenis tauhid ini di dalam surat Al-Fatihah. Jadi di dalam surat yang terakhir, yaitu surat An-Nas. Allah s.w.t mengatakan, "Qul a'udzu bi rabbinnas, malikin nas, ilahin nas." Katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Rabb disebutkan kata Rabb berarti di sini adalah tauhid apa? Rububiyah. Malikin nas dan yang menguasai manusia. Dan al-Malik adalah di antara nama-nama Allah Azza wa Berarti di sini ada Ya, penyebutan atau penetapan Nama diantara nama-nama Allah Berarti dimasuk di dalam Tauhid Asma dan juga sifat Kemudian Allah mengatakan Ilahinnas Yaitu sesembahan manusia Yang diibadai oleh manusia dan Ini adalah Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Berarti ada tiga Tauhid ini Di dalam surat An-Nas Dan di dalam Al-Quran semuanya Apabila kita membaca satu persatu Maka tidak akan keluar tauhid dari tiga perkara ini. Allah Swt. mengatakan, Robbussama wa timal ardi wa ma'baynahuma, fa'budhu wa sabr li ibadathee hal ta'lamu lahum semiha. Dialah Allah Swt. Robb bagi langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka hendalah kalian atau engkau beribadah kepadanya dan bersabar ketika beribadah kepadanya. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, berarti ini tauhid rububiyyah. Andalah engkau beribadah kepadanya, berarti ini tauhid kuluhiyah. Haltak lamulah husamiyah, tidak ada yang serupa dengan dia, berarti ini tauhid apa? Asma dan juga sifat. Tidak keluar dari tiga tauhid ini. Dan Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang masalah pembagian tauhid ini. Ini adalah sudah dilakukan oleh para ulama yang sejak zaman dulu dan akan kita sebutkan ya ucapan-ucapan mereka insyaallah besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama Allah taala alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh